Esford kastélya háromszög alakban épült, minden csúcsán egy-egy harminc -egy láb magas toronnyal, melyeket vastag, lőrésekkel ellátott falak kötöttek össze. Az oromzaton narancssárga zászlók lobogtak, felfelvillantva a Lord fehér, nap és szarufa mintájú címerét. A kapuk előtt fehér-narancs egyeruhás katonák álltak, kezükbe alabáddal figyelve a jövő menő embereket, noha inkább incselkedtek a csinosabb teljes lányokkal, mintsem bárkit is megállítottak volna. Dank lefékezte lóvát egy alacsony, szakálas férfi előtt, akit a kapitányuknak vélt, és megkérdezte, hol találja a játékok mesterét. Plommárt keresett, Ő itt az intéző. Várj, mindjárt megmutatom. Oda bent az udvonul egy lovász fiú vette gondjaiba könnyű lábút. Dank a vállára vetette szőr Arlan ütött kopott pajzsát, és követte az őrkapitányt hátra az istálok mögé egy a kurtinával párhuzamosan épített tornyocskába kő vezettek föl a gyilokjáróra. – Urad nevét akarod felvétetni a listára? – kérdezte a kapitány, miközben felhágtak a fokokra. – Nem, a sajátomat. – Valóban? – Vigyorgott volna? – Dank nem tudta megállapítani. – Az az ajtó. Magadra hagylak. Vissza kell térnem az őrhelyre. Amikor dank benyitott az ajtón, az intéző egy kecskelábó asztalnál ült, és épp egy pergamenre írt valamit egy lúd keskeny csontos arcát őszhaj keretezte. Igen? nézett fel a pergamerről. Mit akarsz, ember? Dank behúzta maga mögött az ajtót. Te vagy Plummer az intéző? A tornára jöttem. Feliratkozni. Plummer lebigyeztette az ajkát. Uram, a lovagoknak rendez tornát. Te lovag vagy? Dank bólintott. Kíváncsi lett volna, vajon elvezösödötte a fület. Esetleg neved is van. Dank. Ez meg miért mondta? Szőr a magas. És honnan jöttél, ször Dank, a magas? Minden honnan. Fillérfaj ször Arlan apródja voltam 5-6 éves koromtól fogva, ez az ő pajzsa, mutatta oda az intézőnek. A tornára igyekezett, de megbetegedett és meghalt. Azért ő én jöttem helyette. A halála előtt lovaggá ütött a saját kardjával. Dánk előhúzta a hosszú kardot és lefektette a karcos asztal lapra kettőjük közé. Az intéző alig miért adta pillantásra a kardot. Kard az már biztos. Erről a filérfai Arlanról viszont sohasem hallottam. Azt mondod, az apródja voltál? Mindig azt mondta lovagnak szánt, ahogy ő is az volt. Haldoklása közbe kérte a kardját és rám szólt, hogy térdeljek le. Megérintette a jobb vállamat, majd a balt. Mormogott néhány szót, és amikor felálltam, azt mondta, hogy lovag vagyok. – Hm, meg az órát plammer. Igen, így van, bármelyik lovag lovaggá üthet valakit, bár a szokás szerint vírasztás előzi meg az eseményt, és egy szeptan kem fel az eskütétel előtt. – Volt tanulja a lovaggá ütésednek? – Csak egy rigó, egy galagonya Hallottam, mit mondott az öreg. A lelkemre kötötte, hogy legyek jó és igazlovak, engedelmeskedjem a hét istennek, oltalmazzam a gyengéket és ártatlanokat, szolgáljam hűséggel uramat, védjem meg a királyságot minden erőmmel, és én meg is esküdtem, hogy így lesz. Kétségtelem. Dank önkéntelenül is észrevette, hogy Plummer nem részesíti abba a kegybe, hogy szörnek szólítsa. Ezt meg kell beszélnem Lord Esforddal. Ismertéged vagy néhai uradat valaki az itt egybegyült jó lovagok közül? Dánk elgondolkodott. Láthattam egy pavilont a Don darion házlobogójával, a fekete alapon bíbor villámmal. Ször Manfred az abból a házból. Sőr Arnan három évvel ezelőtt Darninál atya alatt szolgált. ször Manfred talán emlékszik még rám. Akkor azt tanácsolom beszél ha kezeskedik érted, akkor holnap ilyen tájt hozt ide magaddal. Úgy lesz, uram, indult el Dánk az ajtó felé. Sir Duncan, kiáltott utána az intéző. Dunk visszanézett. Bizonyjal tudod, mered rá Plummer, hogy a legyőzöttek fegyverei, páncélzata és lovai a győztesé lesznek, és ki kell váltani őket. Igen, tudom. És van elég pénzed a váltságra? Dank most tudta, hogy lángolnak a fülei. Nem lesz szükségem arra a pénzre, jelentette ki magába imádkozva, hogy igaza legyen. Csak egy győzelemre van szükségem. A győzök az első összecsapásban az enyém lesz a vesztes páncélja és lova, vagy az aranya, és magam is ki fogok bírni egy vereséget. Lassan lépdelt le a lépcsőn, nem érezvén túl nagy elszártságot ahhoz, amit ezután tennie kéne. Az udvaron elcsípte az egyik lovászfiút – Beszélnem kell Lord Esford lovászmesterével. – Azonnal megkeresem, uram. Az istálóban hűvös volt és fél homály. Egy makrancos szürke mén feléje kapott, miközben elment mellette, de könnyű láb csak halkan felnyerített és belefújt dánk tenyerébe. – Jó kislány! – suttogta a fiú. – Az öreg mindig azt mondta, hogy egy lovagnak nem szabad megszeretnie a lovát, hiszen nem egy fog kidőlni a lóla élete során. Azonban ő maga se fogadta meg saját tanácsát. Dank gyakran látta, amint utolsó rezén egy almát vett az öreg pejkónak, vagy egy kis zabott könnyű lábnak és mennydörgésnek. A poroszka volt ször Arlan hátasa, és fáradhatatlanul hordozta gazdáját mérföldek ezrein át a hét királyság minden szegletében. Dank úgy érezte, mintha egy régi barátot árulna el, de mi más választása volt. Pejkó a kora miatt semmit sem ért már, mennydörgésnek pedig a téren kellett helytállnia. Eltelt egy kis idő, mire a lovászmester méltóztatott megjelenni. Dank várakozása közben harsona szót hallott a falakról és kiáltásokat az udvarból. Kíváncsian odavezette könnyű lábat az istáló ajtajába, hogy megnézze, mi történt. A kapukon egy nagy csapat lovag és lovas íjász be, legalább száz katona, a legcsodálatosabb lovakat megülve, amiket Dunk valaha is látott. Valami nagy úr jöhetett. – Kik ezek? – ragadta meg egy mellette elrohanó lovász fiú karját. A fiú furcsáva mérte végig. – Tán nem látod a lobogókat? – azzal lerántotta a karját és elsietett. – A lobogó. Ahogy Dank elfordította a fejét, egy megemelte a hosszú tetején lévő fekete sejem kopja lobogott, és egy pillanatra úgy tűnt, mintha ház ádász háromfejű skarlát karláttüzet okádva kitárta volna szárnyát. Az ásztót egy magas lovak tartotta, aranyjal futtatott fehér pikkel páncélban, vállán hófehérkő A többi lovas közül ketten szintén tetőtől tarpik fehérbe voltak öltözve. A királyi testő lovagó a királyi zászlóva. Nem csoda, hogy Lord Ashford és fiai szinte rohamva bukkantak fel az erőd ajtóiból, sőt, a kisasszony, a szalma kerek rózsás arcú alacsony lány is. Nem is olyan szép, gondolta Dánk. A báboslány szebb volt. Hé, fiú, engedd el azt a gebét, és gondoskodj a lovamról! Az egyik lovas az istálók előtt szállt le a nyerekből. Szólt, jött rá Dánk. É, én nem vagyok lovász uram! Nincs hozzá elégeszed? A férfi látszaténnal szeged fehér köppent viselt, alatta azonban, mintha lángolt volna az öltözéke. Csupa vörös és sárga és arany. Karcsú volt és egyenes, mint egy szálfa, bár csak közepes súlyú. Nagyjából egyidős lehetett Dánkkal. Szoborszerű, uralkodói arcát ezüst aranyfürtök vették körül. Magas homlok, kiugró pofacsontok, egyenes orr. Szeplőtlen, fehér, sima bőr. A szeme mély színben izzott. Ha nem boldogulsz egy lóval, akkor hozz egy kis bort, meg egy csinos szolgálót. Én, bocsáss meg, uram, de szolgáló sem vagyok. Lovag lennék tisztelettel. Há, szomorú napok járhatnak a lovagságra, sóhajtott fel a herceg, de ekkor előrohant egy lovász átvette a ló egy csodálatos vörös sárga kantárját. Tank azonnal elfelejtődött. Megkönnyebbülve húzódott hátra az istálló mélyére, hogy megvárja a lovászmestert. Épp eléggé feszengedt a lordok pavilonja között, semmi keresni valója nem volt a hercegek között. Biztosra vette, hogy a gyönyörű ifjunt herceg volt. A tárgélyenek a tengeren túli elveszett valíria véréből származtak. Ezüst aranyhajukkal és ibolyaszín szemükkel kirítak a közemberek közül. Dang tudta, hogy Bélor herceg idősebb, de az ifjú akár valamelyik fia is lehetett. Valár, kit gyakran az ifjú hercegnek neveztek, hogy megkülönböztessék apjától, vagy Metriz, a még ifjabb herceg, ahogy az öreg Lord Sven bolondja egyszer elnevezte. És éltek még más fiatal hercegek is, Vallár és Maitriz kuzinjai. A jó Deron királynak négy felnőtt fia volt, három már saját gyerekkel. A sárkány királyok férvonala majdnem kihalt atya idejében, mostanában viszont az a mondás járja, hogy második Dairon és fiai örök időre biztosították az utódlást. – Te! Te ott! Kerestél! – Lord Ashford mesterének vörös arca még vörösebbnek látszott, narancsszín egyenruhájától és pattogós modorától. – Mit akarsz? – Nincs időm! – El akarom adni ezt a poroszkát? – vágott szavába gyorsan Dánk, mielőtt lerázta volna a fickó. Jó ló, biztos lábú. Mondtam már, hogy nincs időm. A lovászmester pillantása sem élt adta könnyű lábat. Esfordulannak nincs szükségi ilyenekre. Vidd el a városban. elli talán ad érte két-három ezüstöt. Azzal sarkon fordult. Köszönöm, uram. Szólt utána Dank mielőtt elmehetett volna. Uram, a király érkezett az imént? A lovászmester felnevetett. <gül> Nem áll az Istennek. Ez a herceg áradat is épp elég nagy teher. Hol helyezhetem el ezt a rengeteg állatot? Honnan kerítenék nekik takarmányt? A lovászfiúnak kiabálva elviharzott. Mire Dan kilépett az istálóból, Lord Ashford bekísérte hercegi vendégeit a csarnokba. Csak két királyi testől lovag maradt az udvaron, hófehér vértezetében, hófehér köppennyel vállókott. Az őrkapitányjal beszélgettek. Dank eléjük lépett. Uraim, Ször Dank vagyok, a magas. Üdvözöllek, Ször Duncan, felelte a magasabb fehér lovag. Én Ször Roland Kréki vagyok, ő pedig fegyvertársam, Alkonyövi Ször A királyi testőrök hét bajnoka volt az egész hét királyság legnagyobb harcosa, kivéve talán magát a koronaherceget, láncjatörő Bélort. Részt vesztek a tornájú lovagok kérdezte Dáncán gondalmasan. Nem lenne helyén való azok ellen sorompóba állni, kiknek oltalmazására felesküdtünk, felelte a vöröshajú és szakállas ször Donnell. Vallár herceget érte a megtisztelés, hogy Lady Ashford egyik bajnoka legyen, magyarásta ször Roland, és két kuzinja tervezik kiívni. Mi többiek csak nézők leszünk. Dank megkönnyebbültem, megköszönt a két fehér lovak kedvességét, vagy kilovagolt a kapun, mielőtt még egy másik herceg is fejébe vette volna, hogy szolgálatot bíz rá. Három hercegecske. Töprengett, miközben Esford városának utcái felé fordította a poroszkát. Valár Bélor herceg legidősebb fia volt, a Vastron második örökese, de Dank nem tudta, mennyit örökölhetett apja mesés bajvívó tudásából. A többi Targ ilyen hercegről pedig még kevesebbet tudott. Mit csinálok, ha egy herceggel kell majd kiállnom? Egyáltalán megengedik, hogy kihívjak egy előkelő származású ellenfelet. Nem tudta a választ. Az öreg gyakran mondogatta, hogy olyan tompa, mint egy buzogány, és Dank most érezte is ezt. Henlinek tetszett könnyű láb egészen addig, amíg meg nem tudta, hogy Dank el akarja adni. A ezután már csak a hibáit látta. 300 ezüstöt kínált érte. Dan jelentette, hogy három ezer alatt nem adja. Hosszú vita és átkozódás után 750 ezüstben állapodtak meg. Ez közelebb állt Henley kezdő ajánlatához mint Dan kéhoz, és ettől a fiú az alkú érezte magát, de látta, hogy a lovász nem fog feljebb menni. Úgyhogy végül nem tehetett mást, elfogadta az összeget. Amikor aztán kijelentette, hogy az árban nem szerepel a nyerek, Újabb heves vita robbant ki közöttük. Valahogy csak megegyeztek. Miközben Halli leszámolta az érméket, Dunk megsimogatta könnyű lápsörényét, és a fülébe sugta, hogy legyen bátor. Ha győzök, visszajövök, és visszaveszlek, ígérem. Biztos volt benne, hogy a poroszka hibái addigra mind eltűnnek, és legalább kétszer annyit fog érni, mint most. A lovász három aranyal fizetett, a többit pedig ez is beszámolta ki. Gang beleharapott az egyik aranyba és elmosolyodott. <gül> Soha nem kóstolt, nem még csak a kezébe sem tartott aranyat. Az emberek sárkányoknak hívták az érméket, mivel az egyik oldalukra a Tárgén ház három fejű sárkányát nyomtatták. A másik oldalon a király kép mások kapott helyet. a kapott helyett. A hellétől kapott érmék közül kettőn tájón király arca díszelgett, a harmadik azonban öregebb, kopottabb volt, és valaki más tábrázolt. A neve ott szerepelt a fej alatt, Dunk azonban nem tudta elolvasni a betüket. Ugyanakkor látta, hogy az érmét megnyírták. Fennhangon felhívta rá Hanley figyelmét. A lovász morgott valamit, de átadott még egy marék ezüstös és néhány rezet a különbség kiegyelítésére. Dank azonnal visszadott egy pár rezet és könnyű láb felé bicentett. Ez az övé, mondta, gondold legyen rá, hogy ma este zabot kapjon, és egy almát is. A pajzsot a karjára, a zsákba tett régi páncélt a vállára vetve, gyalog indult el Esford napfényes utcáin. Az elszényét lehúzó érmék súlya furcsa érzésekkel töltötte el. Egyfelől szinte szédült az örömtől, másfelől nagyon is aggódott. Az öreg egy-két érménél többet soha nem bízott rá egyszerre. Ennyi pénzből egy egész évig megélhetne. És mit csinálnék, amikor elfogyott? Eladnám mennydörgést? – dörgést. Ez az út a kolduláshoz vezet, vagy az utonálláshoz. Ezt az esélyt nem kapom meg még egyszer. Mindent kockára kell tennem. Mire átocsogott a gázlón a gonkói déli partjára, már dél felé járt az idő, és ismét életekert a mező. A borárusok és kolbássütők előtt tolongtak a vevők, egy medve pedig gazdája érekére táncolt. Medve, medve, barna medve, merre fordul a lányok kedve? A zsonglőrök zsonglőrködtek, a bábosok pedig épp akkor fejeztek be egy újabb küzdelmet. Dank megállt, hogy megnézze a fasárkány legyőzetését. Amikor a lovakbáb levágta a fejét, és vörös fűrész poromlott a fűre, hangosan felnevetett, és odadobott kétrezet a lánynak. – Az egyik a tegnap estéért, kiáltotta. A lány még a levegőbe elkapta az érméket, és megajándékozta a fiút egy mosolyjal, amihez hasonlót, az még sohasem látott. Vajon nekem szól a mosoly, vagy a pénznek? Dank soha nem volt még lányjal, és félszeggé vált, ha a nők közelébe került. Egyszer, jó három éve, amikor az öreg elszénye megtett a vak Lord Florent szolgálatába töltött fél év végén, Ször Arlan azt mondta: Itt az ideje, hogy elmenjenek egy bordéba és férfiúvá vassák. Azonban részegen mondta, és amikor kiózanodott, nem emlékezett semmire. Dánk pedig szégyelte volna emlékeztetni ígéretére. Egyébként sem volt biztos benne, hogy egy szajhára vágyott. Ha már nem lehet előkelő hölgy, mint egy rendes lovagnak, akkor legalább olyas valakit szeretett volna, akinek jobban tetszik ő maga, mint az ezücsei. Iszol egy kupa sört? – kérdezte a bábos lánytól, miközben az visszaseperte a fűrészporvért a sárkányba. – Mármint velem, úgy értem. – Vagy inkább kolbázt kérsz? – Tegnap este ettem egyet, és jó volt. Azt hiszem disznó készítették. – Köszönöm, jó uram, de van még egy előadásunk. A lány felállt, és odaszaladt a lovakbábját mozgató harcias kinézetű kövér Dorni nőhöz. Dang csak állt, és nagyon oszrobának érezte magát. Viszont tetszett neki, ahogy a lány szaladt. – Milyen csinos, és milyen magas. Hozzá nem kellene letérdelnem, hogy meg tudjam csókolni. Tudta, hogyan kell csókolni. Egy kocsmáros lány mutatta meg neki lenni Spartban egy évvel azelőtt, de az a lány olyan alacsony volt, hogy fel kellett ülnie az asztalra, hogy ajkaik találkozhassanak. Az emléktől lángolni kezdett a füle. Milyen bolond vagyok? gondolta. A viadalon kellene járnia az eszének, nem a csókolózásom. Lord Esford átsai a bajvívókat elválasztó derékmagas fasorompókat meszelték fehérre. Dank elnézte egy darabig, hogyan dolgoznak. Öt sorompót állítottak fel, észak-déli irányba, hogy egyik küzdőférnek se kelljen nappal szembe lovagolnia. A küzdőtér keleti szélén egy háromsoros lelátó állt, tetején narancssárga ponyvával megóvandó a hölgyeket és az urakat a naptól és az esőtől. Ülőhelyű padok szolgáltak, csak az emelvény közepén állt négy magas támlájú szék, Lord Ashford, a lánya és a két herceg számára. A mező keleti végében forgó állítottak fel, melyeket tucatnyi lovag rohamozott egymás után, mind megpörgetve a célpontot, ahányszor csak eltalálták a ráfüggesztett, ütött-kopott pajzsot. Dank végignézte butá is rohamát, majd a gyepői Lord Keronét. Mindegyik biztosabban ül nálam a nyerekbe, gondolta nyugtalanul. Arrébb gyalogosan, fakardokkal gyakoroltak a lovagok, Aprúdjaik harsány trágár biztatása közepette. Dag észrevett egy köpces ifjút, aki macskaügyességű és hajlékonyságú, izmos ellenfelével szemben próbált megállni. Mindkettejük pajzsán a faszóvélyek piros almája díszelgett, de az ifjút hamarosan számos döfés és vágás érte el. – Éme egy alma, mely még érintetlen! – mondta az idősebb, miközben lesültött a másik sisakra el. A fiatalabb faszóvévé vérzett, mire feladta. Ellenfele viszont jóformán nem is lihegett. Felemelte sisa króstélyát, körülnézett és meglátta Dánkot. Hé, te ott! Igen, te, te nagy darab! A szárnyas serleg rovagja! Az egy hosszú kard az oldaladon? Jog szerint az enyém felelte Dánk védekezőn. Sir Dánken vagyok, a magas. Én pedig Sir Stefan Feszowej. Szeretnél kiállni ellenem, Sördanken? Duncan, a magas? Szívesen akasztanék kardot egy ismeretlen ellenféle. Kuzinom még elég éretlen, mint láthattad. Állj ki, Sördanken! Duncan, bíztatta a megvert faszavai, miközben levette sisakját. Lehet, hogy éretlen vagyok, kuzinom viszont a csutkáig rohadt. Vedd ki belőle a magukat. Duncan megrázta a fejét. Miért vonják be ezek az uracskák a vitájukba? Nem akart belekeveredni. – Köszönöm, ször, de dolgom van. – kényelmetlenül érezte magát ennyi pénzzel az erszényében. Minél hamarabb kifizeti acélpetet, annál jobb. – Sőr Stefan gúnyosan végigmérte. – A kóborlovagnak dolga van. <gül> – Körülnézett és talált egy másik neki tetsző ellenfelet a közelben. – Ó, ször Grancy, jó, hogy látlak. Jöjj, állj ki velem. Raymond kuzinom szányalmas trükkjét ismerem, Sir pedig tovább kell kóborolnia, dolga van. Jöjj hát, ne kéresd magad! égő égő oldalgott el. Ő maga nem sok trükköt ismert, szánalmasett, vagy akármiatt, és nem akarta, hogy a torna előtt bárki is lássa vívni. Az öreg mindig azt mondta, minél jobban ismeri valaki az ellenfelét, annál könnyebben legyőzheti. Az olyan lovagok, mint Sir Stefan egyetlen pillantással felmérik ellenfelük gét. Dank erős volt és gyors, súlya és karhossza is neki kedvezett, de egy pillanatig se magát abban az illúzióba, hogy tudását összemérhetni ezekkel a lovagokkal. Sir Arlan mindent megtanított neki, amit csak tudott, de hát ő sem tartozott a legnagyobb lovagok közé, még fiatal korában sem. A nagy lovagok nem kóborlással töltik az életüket, és nem egy sáros út szélén halnak meg. Vele ez nem történhet meg, Fogadkozott Dank. Meg fogom mutatni nekik, hogy több vagyok, mint egy kóborlovag. Sir Duncan, sietett utána az ifja faszovei. Bocsáss meg, nem kellett volna biztassalak, hogy kiállj a kuzinommal. Felbőszített a gőgével, te pedig olyan hatalmas vagy. Azt hittem, modortalanság volt a részemről. Nincs rajtad a vérted. Eltörte volna a kezed, ha tudja, vagy a térdedet. Előszeretettel töri össze az ellenfeleit a téren, hogyha később esetleg a küzdelembe találkozik velük, már sebesülten, sebezhetően álljanak ki ellen. Téged nem tört össze? Nem, de én a rokona vagyok, bár ő az almafa idősebb ágáról való, ahogy arra folyton emlékeztet is. Raymond Fassové a nevem. Örvendek. Részt vesztek a tónán a kuzinoddal? Ő biztosan. Ami engem illet, részt vennék, ha tudnék, de még csak apród vagyok. A kuzinom megígérte, hogy lovaggá üt, de egyre csak azt hajtogatja, hogy még nem értem be. Raymondnak szögletes arca pisseorra, és rövid gyapjas haja volt, de megnyerően mosolygott. Úgy látom, te kihívó leszel. Kinek a pajzsára fogsz ráütni? Nem számít, felelte Dank. Ezt a választ várták tőle, pedig csak ez számított semmi más. Csak a harmadik napon állok ki. Igen, addigra már elbukik néhány bajnok, bólintott Raymond. Nos, a harcos mosolyogjon jó És rád is? Ha ő még csak apród, akkor miféle lovag vagyok én? Az egyikünk bolond. Dank erszényében minden lépésnél megcsörentek az ezüstök, de tudta, hogy az egészet elvesztítheti egyetlen szívdobbanásnyi idő alatt. Míg a torna szabályai is ellene dolgoznak. Igen, valószínű lenné téve, hogy tapasztalatlan vagy gyenge ellenféllel kerül szembe. Lovagi tornát tucatnyi különböző szabály szerint rendezhettek, a rendező lord szeszélyei szerint. Voltak csapatok közötti színlelt küzdelmek, voltak vad összecsapások, melyekben a dicsőség az utolsó álva maradt harcos élet. Ahol párokba küzdöttek a lovagok, ott néha sós húzás, máskor a játékok mesterének döntötte el, ki kivel kerül szembe. Lord Ashford a lánya 13. neve napja alkalmából rendezte a tornát. Az ifjú hölgy atya oldalán ülve fog uralkodni a szépség és szerelem királynőjeként. Őt a kegyeit élvező lovak fogja védelmezni. Ennél fogva mindenki más csak kihívó lehet, de aki legyőzi valamelyik bajnokot, annak a helyébe is kell lépni, még csak egy újabb kihívó le nem veti a nyerekből. A háromnapos küzdelem végén az öt talpon maradt bajnok fogja eldönteni, hogy az ifjú hölgy megtarthatja el szépség és szerelem koronáját, vagy valaki más üljön a helyébe. Dank rámerett a füves küzdőtérre, a lelátó üres székeire, és eltöprengett az esélyein. Mindössze egyetlen győzelemre volt szüksége, azután joggal nevezheti magát Esford bajnokának, még csak ha egy óráig is. Az öreg majdnem hatvan évet élt, és soha nem lett bajnok. Nem hiú ábránt, csak kegyesek az istenek. Visszagondolt a dalokra, amiket hallott, a vak szemű szémorról, a nemes tükör pajzsú Émon hercegről, a sárkány Sir Ryan Reddivről, és Flóriánról, a félnótástól szóló énekekre. Ők mind sokkal rettenetesebb ellenfelek fölött diadalmaskodtak, mint akikkel neki szembe kellett néznie. De hát ők, hatalmas hősök, nemesi származású bátor férfiak voltak, kivéve Floriánt. De mi vagyok én? Tetuméi Dank, vagy Sir Duncan, a magas? Úgy vélte, erre a kérdésre igen hamar meg fogja tudni a választ. A hátára vetette a zsákot, melyben a régi vértet tartotta, és elindult a kereskedők pultja felé, hogy megkeresse a célpetet. Egy emberes munkát végzett a táborba. Dank elégedett volt vele. Félig meddig attól tartott, hogy apródja elszökik tőle. Jó árat kaptál a poroszkáért? kérdezte a fiú. Honnan tudod, hogy eladtam? Lovon mentél el, de gyalog jöttél vissza, és ha ellopták volna, akkor sokkal dühösebb lennél. Eleget kaptam érte ahhoz, hogy megvegyem ezt, vette elő Dánk az új vértet, hogy megmutassa a fiúnak. Ha lovag akarsz lenni, meg kell tanulnod, hogyan különböztesd meg a jó acélt a rossztól. Nézd csak, ez remek munka. A láncik kettős láncolású, minden szem két másikba kapcsolódik, látod? Nagyobb védelmet nyújt, mint az egyszeres láncolás. És itt van a sisak. Pét lekerekítette a tetejét. Látod az ívét? Erről lecsúszik a kard vagy a csatabát. A lapos tettejű sisakokat bezúznák. Nincs sisakrosté, mutatott rá Egg. Vannak szellőzőjükak. A rosté a sisak gyenge pontja. Legalábbis ezt mondta a Cépet. Ha tudnád, hány lovak kapott nyilvesszőt a szemébe, amikor felemelte a rostét, hogy cippancsön egy kis friss levegőt, akkor te sem akarná rostét. Forgója sincs, folytatta egy. Egyszerűen csak sima. Dank leemelte a fejéről a sisakot. A sima tökéletesen megfelel az én fajtámnak. Nézd csak, milyen fényes ez a cél. A te feladatod az lesz, hogy mindig ilyen is maradjon. Tudod, hogyan kell tisztítani a láncinget? Egy hordó homokban, felelte a fiú. Csak éppen neked nincs hordód. Pavilont is vettél, ször? Annyira jó árat azért nem kaptam. Túl merész ez a fiú, még bajan lehet belőle. Ki kellene vernem belőle? De tudta, hogy nem fogja. Tetszett neki a merészség. Saját magának is merészebbnek kellett volna lennie. Az apródom bátrabb, mint én, és okosabb is. Jó munkát, végeztélek. Reggel velem jössz, megnézzük a küzdőteret. Veszünk zabot a lovaknak, és friss kenyeret magunknak. Esetleg egy darab sajtot is. Az egyik helyen jó sajtot árulnak. Ugye nem kell bemennem a kastéba. Miért ne kellene? Úgy tervezem, egy nap kastélyban fogok lakni. Remélem, sikerül közel jutnom az asztal főhöz, mielőtt meghalok. A fiú nem válaszolt. Talán fél belépni a lordok csarnokába, gondolta Dánk. De hát erre számítani lehetett. Idővel majd kinövi. Azzal folytatta vértje csodálását, miközben azon töprengett, vajon meddig fogja viselni. Ször Manfred vékony, keserű arcú férfi volt. A Dandarion ház bíbor villámjával hasított fekete köpenyt visett, de Dank egyébként is felismerte volna a zaborátlan vörös arany sörényéről. Sir Arlan atyád urad alatt szolgált, amikor Lord Keronnal kifüstölték a keselyű királyt a vörös hegységből, magyarászt magyarázta fél ereszkedve. Én akkor még gyermek voltam, de már az apródja. Fillérfai ször Arlan uram! Nem, ráncolta a homlokát Sörmanfrid. Manfred. Nem ismerem, és téged sem, fiú. Dank felmutatta az öreg pajzsát. Ez volt a címere, a szárnyas serleg. Atyám uram nyolcszáz lovagot és közel négyezer gyalogost vitt fel a hegyekbe. Nem várhatott tőlem, hogy emlékezzem mindenkire, vagy arra, hogy milyen pajzsot hordoztak. Lehet, hogy velük voltál, de. Sörmanfrid Manfred vállat volt. Dank egy pillanatig nem talál szavakat. Az öreg megsebesült atyát szolgálatába, és nem emlékszel rá? Nem engedik, hogy bárkit is kihívjak, míg egy lovag vagy lord nem kezeskedik, értem. És mi közöm nekem ehhez? kérdezte ször Azt hiszem, eleget áldoztam rád az időmből, ször. Dank tudta, hogyha ször Manfred nélkül tér vissza a kastélyba, akkor elveszett. Végigmérte Sir Manfred köppenyén áttörő bíbor villámot, és így szólt. Emlékszem, atyád elmesélte a táborba, hogyan tetszett házatok erre a címerre. Egy viharos éjjel, amikor ősöd egy üzenettel kelt át a dorni mocsarakon, egy nyilvessző végzett a hátasával, és ő a földre zuvant. A sötétségből két dorni bukkant elő, láncikben és sisakban. Ősöd kardja eltörött, mikor leesett a lóról. Amikor észrevette, azt hitte, megpecsételődött a sorsa. Ám ahogy a dorni közelebb léptek, hogy levágják, villám lobbant az égen, Vakító Bíborban ízott, és lecsapva a két dorniai acéljára ott helybe végzett velük. Az üzenet győzelemre juttatta a viharkirályt királyt a dorniaiak fölött, és ő hálából nem rangot adományozott a hírnöknek. Ő lett az első Lord Don Darion a csillagokkal pöttyözött fekete ég háttere előtt ketté ágazó Bíbor választotta. A Dank azt hitte, hogy a történet meghatja Ször Manfredet, nagyobbat nem is tévedhetett volna. Ezt a történetet minden kukta és inas ismeri, aki valaha is szolgált nekünk. Attól még nem leszel lovak, hogy hallottad valahol. Távozz hátszer. Dank szívén ólomsújjal tért vissza Esford kastélyába. Azon törte a fejét, hogy mit mondhatja, aminek hallatán Plummer megadhatná neki a kihívás jogát. Az intéző azonban nem volt szobájában. Dank egy őrtől megtudta, hogy a nagy teremben találhatja. Várjam meg itt, kérdezte, meddig lesz oda. Honnan tudnám? Csinálja, amit akarsz. A nagy terem nem volt olyan nagy, mint általában a nagy termek, de Esford sem tartozott az igazán nagy kastélyok közé. Dank egy oldal lépett be, és azonnal észrevette az intézőt. A terem végében állt Lord Esforddal és egy tucat másik férfival. Dank elindult feléjük a gyümölcsöket és virágokat ábrázolgyapjali szőnyeg alatt. Te is aggódnál, ha a te fiaidról lenne szó, mondta éppen az egyik férfi dühösen, ahogy Dán közelebb ért. Egyenes szálló és egyenesre vágott szakála olyan szőke volt, hogy fehérnek tűnt a terem fél de a fiú látta, hogy valójában sápat ezüst színűek, lehelletni arany árnyalattal. – már máskor is eljátszotta ezt? – válaszolta egy másik. Plummer eltakarta elől a beszélőt. Nem kellett volna megparancsolnod neki, hogy vegyen részt a tornán. Annyi keresni valójában van a küzdőtére, mint erőznek vagy Ríjjelnek, amivel azt akarod mondani, hogy inkább lovagol meg egy szajhát, mint egy kancát, felelte az első férfi. A testes, erős herceg, csak herceg lehetett, hermelinnel szegett súlyos fekete köpönyege alatt ezüst szegekkel kivert vértet viselt. Arcát himlőhelyek csúfították el, amiket csak részbe fedett el ezüstös szakála. Nem kell emlékeztetned fiaim hibáira, bátyám. Még csak 18 éves, még megváltozhat. Meg fog változni az Istenekre is, vagy esküszöm, kitekerem a Ne légy bolond, Dajron olyan, amilyen, de akkor is a mi vérünk. Biztos vagyok benne, hogy Szöroland megtalálja, és vele együtt égont is. Mire a torna véget ér, talán? Érjön, itt van. Egyébként is jobb baj vívó, mint Dairon, márha a torna miatt aggódsz. Dank most látta meg a beszélőt. Egy magas széken ült, egyik kezébe több pergamenívvel, vállamellett Lord Esforddal. Még ülve is jó, egy fejjel magasabbnak tűnt, mint a másik. Legalábbis maga mellé nyújtott hosszú lábaiból élve. Rövidre vágott, sötét haját deresedő fontok tarkították, erős állkapcsát simára borotváltak. Az óra úgy nézett kint, mint amit már nem egyszer betörtek. Noha igen egyszerű öltözéket viselt, zöld zekéd, barna pelerint, elnyújt csizmát, mégis súlya volt megjelenésének, erő és önbizalom árad belőle. Dang csak most döbbent rá, hogy egy olyan beszélgetés kellős közepébe sétált be, amit nem lett volna szabad hallania. Jobb lesz, ha majd később visszajövök, amikor végeztek, döntötte el magába. De már elkésett. Az ezüstös szakáló herceg vette. – Ki vagy te, és hogy merészelsz így ránk törni? – követelte nyersen. – Ő az a lovag, akit jó intézünk várt – mondta a széken ülő férfi, úgy mosolyogva Dankra, hogy abból kiderült egész idő alatt tudott a jelre Te és én vagyunk a hivatlan vendégek itt, öcsém. Jöjj közelebb, ször! Dank közelebb óvakodott, nem tudva, mit várnak tőle. Rápillantott plummer de nem kapott segítséget. Az előző nap még új határozott csontos arcú intéző most némán s a padlóköveit tanulmányozta. Uraim, kezdte Megkértem ször Manfred dunderion hogy kezeskedjen értem, hogy felvétessek a kihívók közé, de elutasította kérésemet. Azt mondja, nem ismer. Sir Arlan azonban alatta szolgált erre megesküszöm. Itt van a kardja és a pajzsa, és... Egy kard és egy pajzs még senkit sem tesz lovaggá, szögezte le Lord Ashford, egy nagy darab vörös arcú kopasz férfi. Plammer beszélt rólad. Még ha el is fogadjuk, hogy ezek a fegyverek ezért a fillérfai és Sir Arlané voltak, akkor is lehetséges, hogy holtam bukkantál rá, vagy elloptattál le őket. Ha nem tudod még valamivel alátávasztani szavaidat, vagy írással, vagy... Én emlékszem fillérfai Sir Arlanra mondta halkan a magas széken ülő férfi. Tudomásom szerint soha nem nyert egyetlen tornát sem, de szégyenben sem maradt. évben 16 évvel ezelőtt legyőzte Lord stuckworth és a Haring Halifátyút, előtte pedig Lansportba magát az őszoroszlánt is. Igaz az oroszlán akkor még nem volt olyan szürke. Erről sokszor mesélt nekem, bólintott A magas férfi alaposan szemügyre vette akkor biztosan emlékszel az ősz oroszlán igazi nevére is. feje egy pillanatra teljesen kiürült. Az öreg ezerszer elmesélte a történetet, legalább ezerszer. Az oroszlán, az oroszlán, a neve, a neve, a neve. Már a kétségbeesés határá járt, amikor egyszer csak eszébe jutott. Sir Damon Lannister kiáltott föl. Az ősz oroszlán. Ma ő hószért lordja. Úgy van, a magas férfi elégedetten, és hónap sorompóba lép, rázta meg a kezébe tartott pergameneket. Hogy emlékezhetsz valami jelentéktelen kóbor lovagra, aki 16 évvel ezelőtt véletlenül kiverte Damon Lannistert a nyerekből, ráncolta a homlokát az ezüstös szakáló herceg. Szeretek minél többet tudni az ellenfeleimről. – És ugyan miért ereszkednél le addig, hogy megküzdj egy kóborlovaggal? – Kilenc éve történt vihar végem. Lord Baraton tornát rendezett unokája születésének megünneplésére. A sorshúzás ször Arland hozta ki ellenfelemül az első összecsapásban. – Négyszer törtünk Ládzsát, míg végre sikerült legyőznünk. – Hétszer – szólt közbe Doug, És a sárkánykő hercege ellen történt. Alig mondta ki a szavakat, a legszívesebben már vissza is szívta volna őket. – Dánk, te tök fej, tompa vagy, mint egy buzogány! – hallotta az öreg feddését. – Értem, – mosolyodott el szeliden a törött óróherceg. – Tudom, a történtek minden egyes elmondásnál dagadnak egy kicsit. – Ne gondolj rosszat mesteredről ször, de attól tartok csak négy láncja volt. Dank örült, hogy a terembe fél homály uralkodott. Tudta, hogy vörösek a fülei. Uram, nem, ez sem jó. Kegyelmes úr, ereszkedett féltérdre fejet hajtva. Négy volt, ahogy mondtad, és nem akartam, én soha. Az öreg ször Árlan mindig azt mondta, tompa vagyok, mint egy buzogány, és lassú, mint egy bölény. És erős, mint egy bölény, ahogy elnézlek, felelte Lancia törő Bélor. Nem történt semmi, ször, állj föl. Dang talpra de nem tudta lesüsse a szemét, vagy felnézhet a herceg arcára. Bélor Targiennel, sárkánykő hercegével, a király kezével, hódító égön vastródjának örökösével beszélek. Mit merészeljen mondani egy lovag egy ilyen előkelő személynek? Emlékszem, visszadtad neki a lovát és a páncélját, és nem kértél váltságdíjat, rebegte. Az öreg szőr Arlan azt mondta, benne testesült meg a lovagság lényege, és hogy egy nap biztos kézzel fogott kormányozni a hét királyságot. Imádkozom, hogy erre csak sok-sok év múlva kerüljön sor, felert a bérlor herceg. Igen, helyeselt Dánk Majd Majdnem kimondta, hogy nem úgy értettem, hogy a királynak meg kellene halnia, de még idejébe észbe kapott. Bocsáss meg, uram, kegyelmes uram, Késve jutott eszébe, hogy az ezüstös szakáló férfi a bátyjának szólította Bélor herceget. Ő is a sárkány véléből való, én bolond. Csak Mekör herceg lehetett az, Déron király négy fia közül a legifjabb. Érész herceget csak a könyvek érdekelték, régről pedig őrült volt, gyámolatlan és beteges. Egyikről sem lehetett feltételezni, hogy átvágjon a félbirodalmon egy lovagi torna kedvéért. Mekárról azonban azt beszélték félelmetes harcos, bár egész életében rávetült nagybátya nagyszerűségének árnyéka. – Részt kívánsz venni a tornán, igaz? – kérdezte Bélor Herceg. – A döntés a játékok mesterei. Én azonban nem látom okát, hogy elutasítsom. – Ahogy kívánja nagy uram – hajtott fejet az intéző. Dank megpróbált köszönetet hebegni, de Mekar Herceg a szabába vágott. Igen, tudjuk, nagyon hálás vagy. Most pedig távozz. Bocsáss meg, jó öcsémnek, szőr, mondta Bélo herceg. Két fia elkodorgott az idevezető út során. Őket félti. Sok patak feldúzzott a tavaszi esőktől, felelte Dank. A hercegek talán csak késlekednek. Nem azért jöttem ide, hogy egy kóborló lovag okoskodását hallgassam, szögezte le Mékör herceg a bátyjának. Távozhatsz, szőr mondta Bélor herceg kedvesen. Igen is, nagy uram. Dank meghajolt és sarkon fordult. Mielőtt azonban elment volna a herceg után, aki játott. Még valami ször. Nem ször árlan vére vagy, igaz? Igen, uram. Úgy értem, nem. Nem vagyok az. A herceg a Dank csüngő pajzsra és a szárnyas serleget ábrázoló címerre bökött az állával. A törvény szerint egy lovak fegyvereit csak vérszerinti fia örökölheti. Új címet kell keresned, szőr, a sajátodat. Úgy lesz, uram, Még egyszer köszönöm, kegyelmes uram, bátran fogok harcolni, majd meglátod? Olyan bátran, mint törő Bélor, mondogatta annak idején az öreg.